Mungkin maksud saya, bahwil design the author, R.A. berkata, "Hanya 366 ayat, segala yang betul tentang Rasulullah S.A.W. telah diberikan, adalah benar." Saya rasa ini adalah satu ayat yang sangat penting. Saya rasa ini adalah satu ayat yang sangat penting. Saya rasa ini adalah satu ayat yang sangat sein, wir haben wir gesagt, dass im Laufe der Zeit sich Menschen äh, oder Gruppen gebildet haben, die einen unterschiedlichen Glauben vertreten, also unterschiedlich vergleichs zu dem, äh, was unser Prophet Prophetﷺ den Menschen übermittelt hat. Und da wir verschiedene Sekten kennengelernt, die ähm, unterschiedliche äh, neue Prinzipien erfunden haben. Und zu diesen gefährlichen neuen Prinzipien gehört das folgende. Und zwar, ihr wisst, dass niemand wird direkt sagen, ich lehne ab, was Allah sagt. Und niemand wird direkt sagen, ich lehne ab, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa gesagt hat. Aber es gibt eine gefährliche Vorgehensweise, man kann sie nennen die Krankheit der Zweiteilung. Das heißt, man sagt, Ich lehne es nicht ab, aber es gibt zwei Arten von Überlieferungen. Solche, die man akzeptieren muss und solche, die man ablehnen muss. Und das dieses, dieses gefährliche Prinzip haben sie angewandt, klingt erstmal ganz ungefährlich. Sie sagen, alle Überlieferungen, die auf Allah und sein Gesandten sallam, zurückzuführen sind, kann man in zwei Teile einteilen zuerst und das hängt von der Authentizität der Überlieferung. Entweder eine Überlieferung ist Mutawatir oder die Überlieferung ist Ahad. Was bedeutet dieser Unterschied? Der Unterschied bedeutet Mutawatir in der Wissenschaft der der der Hadithe ist die höchste Stufe der Authentizität. Das heißt, du kannst sagen 100%. 100%. Das heißt, es gibt 0,0 Zweifel, dass dieser Bericht, dieser Hadith, diese Aussage dem Sohn so zugeschrieben wird. Okay? Ähm, was heißt das? Das heißt, äh, oder was Beispiele haben wir dafür? Beispiele dafür sind der Koran al-Karim und einige Hadithe über den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Dass so etwas gibt, ist außer Frage. Das leugnet niemand. Äh, wenn du eine Information hörst, wenn dir jemand eine Nachricht mitteilt, dann sagst du, oh, gut, vielleicht hat er recht, vielleicht hat er aber auch Unrecht. Er sagt dir, es ist etwas heute äh, geschehen. Heute ist etwas in Makka geschehen. So und so. Und diese Person kann sein, sie sagt was richtig, kann sein, sie sagt was falsch. Wenn jetzt eine zweite Person, unabhängig von der ersten, das Gleiche berichtet, Dann stärkt das deinen Glauben an das, an diesen Bericht. Stell dir vor, kommt noch eine dritte Person dazu, eine vierte, eine fünfte, eine sechste. Irgendwann einmal sagst du, die Sache ist für mich klar, das hat hundertprozentig stattgefunden. Wenn du zu dieser Überzeugung gekommen bist, das nennt man das Mutawatir, okay? Und das ist wie gesagt im Falle des Edens Koran karim der Fall. Der Edens Koran karim wurde nicht von einer Person überliefert im Laufe der 1400 Jahre. Ich rede von jeder einzelnen Generation. In jeder einzelnen Generation. Nicht von einer Person, nicht von zwei. Nicht von drei, nicht von vier. Nicht von fünf, nicht von sechs. Sondern von so vielen Menschen, dass der Verstand es ausschließt, dass sie alle den gleichen Fehler an der gleichen Stelle oder die gleiche Lüge zur gleichen Stelle ersinnt haben könnten. Das ist kommt das versus äh, bei bei einer Anzahl von über 6200 verschiedenen Versen. Ähm, wenn das sogar nur zwei Personen unabhängig voneinander gleich überliefern, weißt du schon 100 dass es stimmt. Weil es hängt ja von der Menge ab, ja? Ihr kennt das Spiel stille Post, da braucht man nur einen Satz sagen und da kommt schon am Ende falsch raus. Okay? Auch wenn der Vergleich nicht so ideal ist, aber ich sage, wenn zwei Menschen unabhängig voneinander einen Satz, geschweige dessen ein ganzes Buch überliefern, wortgetreu, Buchstabe für Buchstabe, dann wissen wir, dass beide ehrlich waren. Klar? Weil es kann nicht sein, dass sie alle gleich wiederholen. Das, das, das lässt der Verstand logischerweise nicht zu. Diese Form der Überzeugung nennt man Mutawatir. Und dafür gibt es einige Beispiele aus der Sünde des Propheten. Die äh, große Mehrheit der Überlieferungen erfüllt diese Bedingung nicht, sondern erfüllt die Bedingung, dass wir davon überzeugt sind, dass das eine Aussage ist des Propheten, und es gibt immer eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit, ob das ein Prozent ist, ein halber Prozent ist, oder zwei Prozent, oder zehn Prozent, hängt von der Überlieferung ab. Deswegen, durch diese ähm, Unterteilung, die ich euch gerade eben erklärt habe, können wir eine sehr, sehr, sehr wichtige Information festhalten. Und zwar gibt es und gab es und wird es wahrscheinlich immer wieder geben, Leute, die ähm, dich versuchen lassen zu zweifeln über die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Manche von ihnen sagen, wir akzeptieren nur den Koran. Andere sagen, wir verpacken es ein bisschen anders und sagen, wir akzeptieren auch die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Aber sie meinen, da, damit nur den Mutawater-Bereich und alles andere nicht und das bedeutet konkret Sie haben mit dem Propheten wenig zu tun weil das meiste was er gesagt hat ist eben nicht Mutterwasser und so weiter und so fort und diese Krankheit oder diese ähm, diese die, die, diese gefährliche diese diese gefährliche Weg diese gefährliche Denkweise sagt immer ja Moment es gibt ja wer sagt dir denn dass das auch wirklich stimmt, was über den Propheten Satan überliefert worden ist. Das ist immer der der der Weg, den er geht, um sein Gegenüber in Zweifel zu äh, bringen. Und dieser Weg, den können wir sehr, sehr schön ausschließen, sehr schön aus dem Weg räumen durch eine ganz einfache Sache. Du sagst ihm, lieber Bruder, liebe Schwester, denkst du, dass du im, im 15. Jahrhundert... Der erste Mensch ist, der erste Mensch bist, der diesen Gedanken hat. Denkst du, du bist der Erste nach 1400 Jahren, der auf die Idee kommt, Moment, nicht alles ist platziert, wird es authentisch? Ist, hast du verpasst, dass es Hadith-Wissenschaften gibt, die allein zu diesem Zweck gegründet worden sind? Hast du vergessen, dass es Unter, unter, in den, unter, den äh, unter den Hadithen Einstufungen gibt. Es gibt authentische Hadithe und es gibt unauthentische Hadithe. Und die Stufen dazwischen oder die Z Stufen der Authentizität und der Nichtauthentizität, die kennt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Also ich meine, wie, wie, wie, wie zahlreich sind und wie fein die unter Unterscheidung ist unter den Gelehrten, rahimahmullah ta'ala. Das heißt, das, was du sagst, das wurde schon längst alles berücksichtigt. Seit 1400 Jahren wird das berücksichtigt. Von Anfang an hat man überlegt, von Anfang an haben die Habe untereinander sogar teilweise gefragt, hast du das, was du erzählst vom Propheten direkt gehört oder hat dir das jemand erzählt und wer hat dir das erzählt? Ja? Insofern diese diese diese diese diese Kritik an den Überlieferungen. Die konstruktive Kritik an den Überlieferungen, dass man sicher geht, nur diejenigen Aussagen herauszufiltern, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch wirklich gesagt hat. Das ist ein Prozess, der seit 1400 Jahren stattfindet. Aber wenn du natürlich denkst, dass der Gelehrte heutzutage zurückblickt auf die Vergangenheit und jetzt herausfinden soll, auf Basis von nichts, ob dieser Hadith authentisch ist oder nicht, dann lebst du in einer anderen Welt, weil das ist nicht die Vorgehensweise, das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass schon immer Menschen sich Sorgen gemacht haben und sicher gehen wollten, ist dieser Hadith einer des Propheten des oder nicht? Und dann sollte man sich fragen, auch bei Überlieferungen, die, nach denen die Menschen, die Muslime, die Gelehrten von ihnen, die Imame von ihnen, die Allgemeinheit der Muslime, seit, wenn sie seit 1400 Jahren nach bestimmten Überlieferungen handeln, und du kommst jetzt und schwimmst gegen den Strom und sagst, Moment, das glaube ich nicht, das ist authentisch. Dann sollte diese Person sich überlegen, ob sie bei gesundem Menschenverstand ist, weil das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Diese Person, die solche Zweifel hegt, hat Krankheit. Sie hat die Krankheit des Zweifels, weil das hat ja mit gesundem Menschenverstand nicht nichts zu tun. Weil du denkst plötzlich, dass du vernünftiger bist und eifriger bist danach, das Authentische zu verfolgen, ja? Und eifriger bis danach unauthentisches ähm, als solches zu klassifizieren als alle Menschen die vor dir gelebt haben. Und das ist das das ist wieder Überheblichkeit und das ist ein ungesunder Menschenverstand und leider denke ich, dass es meistens das zweite von beiden ist. Insofern die Krankheit dieser Zweiteilung ist folgendes. Sie sagen dir, wir akzeptieren die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sind momentans nicht es ist doch nicht alles gleichermaßen authentisch überliefert. Dann sagst du, richtig, es stimmt. Dann sagt er zu dir, es gibt sogenannte Mutawater-Hadithe, das sind die, die ich erwähnt habe, die keinen Zweifel zulassen, und es gibt Ahad-Hadithe, -Had die alle darunter liegen. Alle, alles, was nicht Mutawater ist, ist eben Ahad. Ahad heißt praktisch einzelne Überlieferungen, einzelne Überlieferungsketten zu Überlieferungen. Und gemeint ist damit alles, was nicht hundertprozentig ist. Also kann sein 99,999, kann sein 98%, kann sein 51%, irgendwas über 50%. Kann aber auch 50% sein und darunter, kann also auch unauthentisches beinhalten. Und sie, manche Gruppen, und dazu gehören eben, manche, die wir gesprochen haben, Jahmiya, Mu'tazila und Rafida, die sagen, Wir akzeptieren oder wir unterteilen die Hadithe in zwei Teile. Das machen wir auch. Das machen wir auch, Mutawatir-Hadith-Unterteilung. Aber die Frage ist, welche Konsequenzen hat das? Wenn die Konsequenz davon ist, dass du sagst, ich akzeptiere nur Mutawatir-Hadith, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Wenn du sagst, die Konsequenz ist, ich akzeptiere zum Beispiel nur für meinen Glauben für die Aqida nur Mutawathter Hadithe im Fiqh allerdings auch Ahad Hadithe, dann bist du ebenfalls auf dem Irrweg. Wenn du allerdings sagst, und das ist der richtige Weg, du sagst, ich mache diese Unterscheidung zwischen der Authentizität der Hadithe nicht, weil ich sage, ich akzeptiere nur etwas, was hundertprozentig ist, sondern damit ich jedem Hadith diejenige Stufe zuteile, die ihm zusteht, damit ich im Falle eines Falles gegeneinander abwägen kann, dann sagen wir, das ist der richtige Weg von Ahle Sunnah und Jemaah. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Überlieferungen, die über den Propheten s.a.w. überliefert werden, manchmal wird ein Ereignis von mehreren Menschen überliefert. Und wenn jetzt die Überlieferung sich unterscheidet, entscheidend unterscheidet und ich jetzt wissen möchte, ja was ist denn jetzt davon richtig? Es kann ja nicht beides richtig sein. Ein klassisches Beispiel, zur Zeit des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam hat das, äh, Entschuldigung, das Sonnenfinsternis Gebet einmal stattgefunden und zwar am Tag, an dem der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, seinen Sohn Ibrahim verloren hat. Und an diesem Tag hat der Prophet dieses Gebet verrichtet. Und die Frage ist: Nach manchen Überlieferungen hat er zwei Mal Rukubu Rakha gemacht, und nach anderen hat er drei Rukubu Rakha gemacht. Da das Gebet nur einmal stattgefunden hat, kann nur eines davon stimmen. Okay? So, jetzt hilft uns diese Unterscheidung. Jetzt hilft uns entscheiden, weil wir sagen das, was authentischer überliefert worden ist, ziehen wir vor. Okay, das habe ich gemeint. Beim Abwägen der Überlieferungen untereinander hilft einem diese Unterteilung. Ansonsten ist es nicht, der Sinn der Unterteilung ist nicht, dass wir manches davon akzeptieren und was ablehnen, sondern im Falle eines Konfliktes, denn es sind ja Menschen, die das überliefert haben und Menschen machen manchmal Fehler und, das, und deswegen wollen wir diese Fehler ja ausfiltern. Und wie machen wir das? indem wir uns auf das äh, verlassen, was authentischer überliefert worden ist. Und das ist eine Sache, das macht. Danach handelt äh, jeder Mensch natürlicherweise. Und danach handelt auch jedes Gericht. Wenn, wenn eine Sache von mehr Leuten bezeugt wird, wird, dann hat das mehr Gewicht logischerweise, als wenn eine Sache nur von einer Person bezeugt wird. Und so weiter und so fort. Diese Unterscheidung ist äh, für die Hadith-Wissenschaften viel interessanter, aber sie wird im bereich der aqida deswegen erwähnt weil es eben im laufe der geschichte menschen gab die gesagt haben und dazu gehören glaube ich auch die asch'a'ira wir glauben in bezug auf allah azza wajad das heißt in bezug auf aqida allgemein einen hadith nur wenn er mutawatir ist und das ist ein gefährlicher weg weil das bedeutet in der praxis wenn du hörst, dass der Prophet sallallahu alaihi wa etwas <coughs> über das Paradies oder die Hölle gesagt hat, oder über Allah azzawajal oder über einen Engel, der Prophet hat das gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, Hadith in Sahih al-Bukhari, dann sagen sie, wir akzeptieren diesen Hadith nicht. Wir lehnen ihn ab. Warum? Weil er nicht mehrfach überliefert worden ist. Um diese Krankheit, diese werden natürlich gleich zeigen, dass es, dass es ein ganz gefährlicher und falscher Weg ist, aber dieser ähm, äh, Weg führt letztendlich dazu, dass man vieles leugnet von dem, was über den Propheten ﷺ überliefert worden ist. Und dann ist es noch dann geht es noch nämlich noch weiter. Sogar wenn wir jetzt gerade über die, die Muattila diskutieren, Muattila sind noch zur Erinnerung sind diejenigen äh, allgemein, sind, gemeint man damit alle äh, äh, Gruppen im Islam, die die Eigenschaften Allahs ﷺ geleugnet haben. Okay, wir haben ihnen gesagt, wir glauben an das, was Allah sagt im Koran. Aber wir glauben nicht an die Bedeutung der Worte. Das heißt, sie sagen, wir glauben, dass Allah die Extremen sagen zum Beispiel, wir glauben, dass Allah al alim ist. al alim ist der Allwissende, richtig? So. Aber sie sagen, wir glauben nicht, dass er Wissen hat. Okay? Weil sie sagen, wenn man das Allah zuschreiben würde, würde man ihm eine menschliche Eigenschaft zuschreiben. So. Das ich heißt, das ist Extrem. Und die Menschen machen das bei dem Eigenschaft des Wissens nicht, wie die Ash'ara. Die machen es aber dann bei anderen Sachen. So. Z.B. Bada äh, Rahmah. rahma. gehört Bada Asha'ah nicht zu den 7 Eigenschaften die sie akzeptieren also würden sie sagen Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ist Ar rahman Ar-Rahim aber er hat keine Rahmah und das ist fatal und was ich damit sagen will ist ist Bismillah rahman Ar-Rahim Quran Karim Mutawatir oder Ahad Mutawatir natürlich ist ja Quran. ok Warum existieren sie es aber trotzdem nicht? Sie sagen Sie okay, es ist mutawate überliefert worden, aber ist die Bedeutung dieser Ayah uns auch mutawate überliefert worden? Das heißt, haben wir überichtet, dass der Prophet gesagt hat, mit dieser Ayah ist das so und so gemeint und auch noch in mutawate Form haben wir nicht richtig? Dann sagen Sie, siehst du, du, wir diskutieren nicht über den Text, der Text ist mutawate, aber wir diskutieren über die Bedeutung des Textes und da sind wir unterschiedlicher Meinung. Und deswegen sagen sie, verweigern wir uns daran zu glauben, dass Allah Rahmah hat. Punkt. Ja. Das heißt, diese Vorgehensweise, erst gucken sie auf den Text, wie er überliefert worden ist, und dann sagen sie, gucken wir auf den Inhalt. Und letztendlich wieder führt es das dazu, dass man das leugnet, was Allah Azzawajal über sich selbst gesagt hat. Und äh, das, das Traurige ist, dass stattdessen ähm, Machen sie hypothetische Annahmen der Scholastik und versuchen die Menschen davon zu überzeugen, dass das der richtige Glaube ist an Allah subhanahu wa ta'ala und ersetzen dadurch die klaren Ayat im Quran und die klaren Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Diese Krankheit der Zweiteilung ist sehr, sehr gefährlich und die gibt es öfter im Bereich der Belieferung, wie ich gerade gesagt habe. Die sagen, wir leugnen können die des Propheten nicht. Aber es gibt ja Mutawat und Ahad und wir akzeptieren nur Mutawat. Die, die, äh, ein weiteres Beispiel, wo diese Krankheit äh, praktiziert wird, zum Beispiel der Prophet, sallallahu alaihi wa hat ganz klar Musikinstrumente verboten. Hat es verboten. So, außer äh, eine Ausnahme, aber er hat und dann sagen die Leute, okay, es gibt aber zwei Arten von Musikinstrumenten. Wieso zwei Arten? Ja, sagen sie sagen, es gibt eine erlaubt und eine verboten. Und natürlich die die verbotenen das sind immer das, was der Prophet meinte und die Erlaubten sind die, die sie benutzen wollen. Okay. Äh, anderes Beispiel, die Krankheit, äh, das, bei der Krankheit der Zweiteilung wäre zum Beispiel auch das Brauschende. Brauschende. Also wir, wir alle wissen, dass Berauschende das verboten ist. Aber jemand kommt und sagt, Moment, Berauschende ist verboten, Allah hat es ja gesagt. Aber es gibt zwei Arten von Berauschenden. Es gibt Berauschende, dass es hergestellt wird durch Datteln und Trauben. Und es gibt Brauschen, das ist hergestellt, das ist für andere Sachen. Und das verbotene ist nur, dass durch Datteln und Trauben, weil das ja damals so hergestellt worden ist. Alles andere nicht. Und so, so so so tun sie so, als würden sie an die Ayat glauben durch diese Krankheit der Zweiteilung. Und das ist sehr sehr gefährlich und die Antwort natürlich eines eines eines Scharia Studenten ist ganz einfach. Er sagt, Moment, Moment, wer hat dir das Recht gegeben, die Aussagen Allahs und seines Gesandten in zwei Teile zu teilen? Der Prophet sallallahu alaihi hat keinen Unterschied gemacht oder Allah hat keinen Unterschied gemacht bei berauschendem, ob es aus aus aus Weizen hergestellt wird oder ob es aus Datteln oder auch immer hergestellt wird. Er hat keinen Unterschied gemacht. Du bist den Unterschied gemacht. Und dich hat dazu keiner befugt. Insofern, oder der der, der Usul-Gelehrte würde sagen, die Aussage ist allgemein, am. Und deswegen gilt sie auch für alle darunter fallenden Beispiele. Wenn man Alkohol herstellt aus Trauben, ist es dann berauschend? Ja. Also fällt es unter die Eier. Wenn man Alkohol herstellt aus Weizen, ist es dann berauschend? Ja. Also fällt es auch unter die Eier. Das nennt man eine arme Aussage. Und das ist eine der äh, einfachsten Argumente, solche gefährlichen Aussagen zu äh, widerlegen. Sehr einfach zu widerlegen. Deswegen, deswegen sagt man immer, der, der, dem Schatten ist es äh, lieber, dass jemand Tag und Nacht betet und fastet und und Du'aa macht und Koran liest. Das heißt, viel, viel, viel Gebete macht, aber er soll ja kein Wissen haben. Er soll ja kein Wissen haben. Aber für für für die Religion bei Allah Azza Jeel ist es wertvoller, dass man weniger Gebete hat, aber dafür Wissen hat. Denn durch das Wissen profitiert man selbst und profitiert und, profi und nutzt anderen Menschen damit. Aber durch die Ehebäder, wenn du sie machst, profitierst du was davon. Das was. Ich habe nichts davon, wenn du fastest. Ich habe nichts davon. Aber ich habe was davon, wenn du Wissen hast und es den Menschen mitteilst. Da kann niemand dir. Wenn jemand, wenn jemand dich fragt, warum ist äh, berauschendes das Verboten, sagst du, was Allah gesagt hat. Das, das war rauschendes und voranverwurft. Man sagt, der, der kein Wissen hat, wird anfangen zu philosophieren. Ja, weißt du, weil das. Da gibt es jetzt neue Studien, die Studien, die sagen, dass wenn man Alkohol trinkt, dann das gilt als Gift. Und wenn man viel trinkt, dann kann das starten. Und dann sagt Andrea, ja, ich trinke nicht viel, ich trinke nur ein Glas Protaga. Und dann lässt du dich auf eine Diskussion ein, die vielleicht gar kein Ende hat. Und der andere sagt, aber okay, Allah ist im Koran gesagt, die Diskussion ist vorbei. Entweder du, du ergibst dich diesen Worten bis Muslim oder verweigerst dich diesen Worten und suchst eine andere Religion. Und was auch in diesem Zusammenhang fällt, was ich auch ein bisschen ansprechen möchte, ist äh, die Krankheit. Ja, das kann man aber auch so verstehen. Das ist auch eine sehr, sehr weit verbreitete Krankheit. Dass man jemandem sagt, Allah hat im Koran das und das gesagt. Und dann sagt er, ja das stimmt schon, aber ehrlich gesagt, die Eier könnte man aber auch so und so verstehen. Was meine ich damit? Damit meine ich, ich habe vorhin von, von Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Keiner behauptet in jedem Fall, dass er 100% verstanden hat, was Allah gesagt hat. In jedem Thema. Okay? Also es gibt Themen, die sind eindeutig. Wenn, wenn das Allah im Koran zum Beten aufgefordert hat, wird diskutiert niemand. Aber die Frage ist zum Beispiel, wie sollen wir das Gebet verrichten? Kann sein im Detail. Haben wir unterschiedliche Meinungen. Das kann passieren. Aber die Frage ist jetzt folgendes. Wonach handeln wir? Im Alltag und in der Religion? Ich verbinde jetzt extra beides miteinander, weil manche Menschen... Sie denken, dass sie in der Religion anders handeln als in der Realität. Das stimmt nicht. Wenn du mit dem Auto fährst, okay, wenn du mit dem Auto fährst und du fährst auf einer Straße, bei der links und rechts Autos geparkt sind, dann fährst du zum Beispiel gemäß den Vorschriften 50 km/h in der Stadt Gehst du davon aus, ist die Frage jetzt, ja, gehst du davon aus, dass du, wenn du jetzt fährst, dass zwischen den Autos plötzlich ein Kind rausspringt und vor deiner Motorhaube ist? In der Regel gehst du nicht davon aus, weil das ist eine Straße und die Straße ist jetzt zum Autofahren gemacht und wenn ein Kind rennen würde, würde man es vielleicht auch schon sehen, bevor es auf der Straße ist. Und wenn du nämlich davon ausgehen würdest, dann würdest du lieber gar kein Auto fahren. Oder besser gesagt, keiner würde Auto fahren, wenn er davon ausgehen würde. Das heißt, auf Klartext gesprochen, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist gering, wir würden sagen, unter 50%. Darauf können wir uns, denke ich, einigen. Denn wenn es 50-50 wäre, 50 wäre es wäre schon ein viel zu großes Risiko. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist unter 50%. Natürlich ist es in Wirklichkeit viel, viel, viel, viel geringer. Aber mir reicht es jetzt in der Religion, weil ich finde, geht geht's jetzt um die religiösen Texte. Es reicht zu sagen, es ist unter 50 Prozent, deswegen handelst du danach. Beziehungsweise fährst du auf. Wenn du bei einer Kreuzung bist und es ist grün. Natürlich sollst du gucken rechts und links. Ja, Das ist keine Aufforderung, nicht zu gucken. okay? Aber du gehst nicht davon aus, dass du grün hast und trotzdem ein Lamborghini angefahren kommt mit 300 km/h und dir den Weg abschneiden wird. Das könnte passieren, dass du ihn nicht siehst und passiert ja er auch ab und zu. Es gibt ja Unfälle. Okay? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert und du ihn übersiehst und er über Rot fährt, ist unter 50 Weit unter 50 und Deswegen fast. Sogar wenn du guckst, das kannst du es übersehen. Sogar wenn du guckst, das kannst du es auch übersehen. Das heißt, oder ein anderes Beispiel, vielleicht noch äh, ein, ein mit höherer Wahrscheinlichkeit, ihr kennt die Landstraße. Wenn ihr auf einer Landstraße fahrt, dann gibt es Hin- und Rückweg und diese Hin- und Rückweg, sind die, miteinander, sind die voneinander getrennt durch Bordsteine? Auf Landstraßen mal weiß ich nicht. Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber, der kommt, die Spur verliert und vor dir landet. Steht. Ich glaube, dies ist wahrscheinlicher als in dem Beispiel vorher. Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er dein Gegenüber kurz auf sein Handy schaut und eine SMS verschickt und dann auf deiner Seite landet? Die Wahrscheinlichkeit wird immer größer. ne? WhatsApp wird noch größer wahrscheinlich. ne? Die Wahrscheinlichkeit ist so relativ groß. So. Die Frage ist oder andere besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du bei auf der Landstraße wenn du so 100 fährst, wenn du 100 fährst, dass ein Reifenplatz bei dir und dass du deswegen ins Schleudern kommst und im nächsten Graben landest. Das ist nicht immer so brutal jetzt mit dem Gegenverkehr, ja? In Graben landest, besteht die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeiten die bestehen im Alltag immer und keiner achtet darauf. Warum? Weil sie so gering sind. Und das Einzige, was von dir jetzt verlangt ist, dass du das Gleiche auf die Religion überträgst. Jemand sagt zu dir, ja, aber könnte doch sein, dass doch nicht gemeint ist, was du uns erklärt hast über den Hadith. Könnte doch sein, dass der Hadith doch nicht authentisch ist. Könnte doch sein, dass die Eier im Koran doch nicht so gemeint ist. Wenn diese Wahrscheinlichkeiten unter 50% Prozent sind, dann Ignoriere sie einfach, weil du das im Alltag auch machen würdest. Ja, Ignoriere sie einfach. Die gesamte Religion ist darauf aufgebaut, dass du einen Bericht akzeptierst, wenn die Wahrscheinlichkeit über 50 Prozent ist. Wenn es wahrscheinlicher ist, dass der Prophet das und das gesagt hat oder Allah das und das gemeint hat, akzeptieren wir das und handeln dann weil alles andere wäre ja Quatsch. Alles andere würde bedeuten, du sagst nicht, nee, ich handle lieber nach der 30% Wahrscheinlichkeit statt der 70% Wahrscheinlichkeit, was ja keinen Sinn. Wir würden das sagen. Ein gesunder Mensch würde sowas sagen. Okay? Insofern diese diese Thematik äh, spielt eine große Rolle, wir reden über ähm wenn wir gerade diskutieren mit Menschen, die Krankheiten in ihrem Herzen haben. Und immer wenn sie etwas hören, sagen sie, ja, ist es jetzt wirklich so gemeint? Ist nicht vielleicht etwas anderes damit gemeint? Das ist eine Krankheit und die muss man behandeln, damit man nicht dieser Krankheit noch mehr verfällt, weil das führt letztendlich, Gott bewahre, dazu, dass man Dinge von der Religion leugnet. Und deswegen weisen auch, äh, wie heißt es, die Gelehrten auf diesen Punkt, auf diese Thematik äh, deutlich hin und ähm, Das Problem ist also nicht bei den Mutawatir Berichten. Äh was ein Mutawatir Hadith war, was Mutawatir Hadith ist, haben wir gesagt, ist ein Hadith der so authentisch ist wie der Koran Zum Beispiel die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam wer über mich absichtlich lügt, soll seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. Der Hadith de Abu Buhari und viele aus anderen, der ist Mutawatir. Und es gibt ganze Bücher, die geschrieben worden sind, in dem die, die die Gelehrten, die Autoren, die Hadithe zusammengefasst haben, die Mutawater sind. Okay. Und da gibt es Hadithe, die Mutawater sind hinsichtlich des Wortlautes, wie dieser Hadith, den ich erwähnt habe. Und es gibt Hadithe, die Mutawater sind hinsichtlich der Bedeutung. Wie zum Beispiel, klassisches Beispiel, das Streichen über Ledersocken beim Mughu. Das ist nicht in Mutawater hinsichtlich des Wortlautes, aber in Mutawater hinsichtlich seiner gesetzlichen Bestimmungen. Das heißt, so oft überliefert der Propheten, dass es keiner leugnen kann, dass es das Prophet gemacht hat. Alayhi wa alayhi wa so. Ähm, zusammengefasst, sobald man hört, das ist der gesunde Glaube jetzt, Zusammenfassung des Ganzen, sobald du hörst als Muslim, dass ein Hadith sahih ist oder sogar weniger hasan ist dann ist es ein hadith nachdem der muslim handelt weil das bedeutet der hadith gelehrt sagt dir aller wahrscheinlichkeit nach oder höchstwahrscheinlich oder mit sicherheit oder zweifellos hat der prophet sallallahu alaihi wasallam diese aussage getroffen und wenn du allah azza wa jalla gegenüberstehst und sagst ich habe danach gehandelt hast du ein argument Aber du hast kein Argument zu sagen, er ist bestand 1%, Prozent, dass es doch nicht gesagt hat. Deswegen habe ich nicht danach gehandelt. Was mit anderen neunundneunzig Prozent du dann neunundneunzig Prozent gehandelt? Kein Mensch würde ein ein ein ein ein Business aus dem Weg gehen, wo er mit mit mit neunundneunzig Wahrscheinlichkeit gewinnen wird, oder? Und das ist hier die Befolgung des Wunsches des Propheten sallallahu alaihi wasellem. Insofern der Muslim mit gesundem Glauben. Mit, gesundem, mit gesunden Prinzipien wird niemals einen authentischen Hadith über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, leugnen oder verwerfen. Und wodurch verwirrt er ihn, nämlich verwerfen? Durch seinen Verstand. Und das ist das Gefährliche. Wenn du etwas, wenn du einen Hadith verwirfst und das geschieht aufgrund eines anderen Hadithes, weil dieser authentischer ist, Das ist ein anderes Thema. Das hat ja dann nichts damit zu tun, dass du deinen Neigungen folgst. Aber wenn du einen Hadith verwirfst, weil er dem widerspricht, was dein Verstand dir sagt, dann wird's gefährlich, denn das würde ja bedeuten, du stellst deinen Verstand über den, der diesen Hadith gesprochen hat oder von dem er stammt. Und das ist ein was äh, ein äh, unübersehbares Problem. Und auch verleugnen wir niemals einen Hadith oder verwerfen ihn aufgrund der Aussage irgendeines Gelehrten. Niemand. Also der Gelehrte so und so hat das und das gesagt und ich handle danach, obwohl der Prophet s.a.w. was anderes gesagt hat. Das gibt es in der Religion nicht. Deswegen gibt es ein schönes Beispiel Imam um, al-Bukhari rahimahullah ta'ala er sagte ich <meldzień> hörte al-Humaidi sagen Humaidi sanana al-Lugha Okay wir waren einmal Imam al-Shafi'i Imam al-Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i der der Quraishitische bekannte Imam nachdem er ganz haben einen der vier großen Madhabs von Ahlus Sunnah genannt wird Er sagte, wir waren einmal beim Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Da kam ein Mann zu ihm und fragte ihn nach einer ihn Imam al-Shafi'i: "Das ist die beste Antwort, die man geben kann, wenn man die Möglichkeit dazu hat." Er sagte: "Der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam hat in Bezug auf das, was du Dan berkata di Imam Shafi, ok, und was meinst du dazu? Dan Imam, subhanallah, siehst du irgendwie, dass ich mich in einer Kirche befinde? Oder siehst du mich innerhalb einer Synagoge? Oder hast du das Gefühl, dass ich ein Pastorengürtel um mir trage? Ich sage zu dir, der Gesandte Allah s.d. hat so und so geurteilt. Du fragst mich, du fragst mich nach meiner Meinung. Solche Aussagen gibt es unter den uns vorausgehenden rechtschaffenden Menschen zahlreich. Warum das Beispiel äh, mit der mit der Kirche und der Synagoge? Weil die Anhänger, die ursprünglichen Anhänger der von Moses und Jesus Gottes Lehren, halt auf ihnen beiden. Wieso sind sie vom rechten Weg abgeirrt? Warum? Weil sie ja gerade nicht das befolgt haben, was ihre Propheten zu ihnen gesagt haben. Das einfachste Beispiel ist das Beispiel von äh, Jesus und äh, Bei diesen berühmten zehn Geboten zum Beispiel. Das erste der zehn Gebote ist nichts anderes als La ilaha illallah. Du sollst neben mir keinen anderen Gott haben. Was, was, was bedeutet das? Okay. Das Zehn Gebote, das ist ja schon von Moses von damals. Das ist das gleiche Prinzip. Aber das ist das erste Gebot, dass ein Christ leider dagegen verstößt. Zweifellos. Denn ein Gott ist was? Ein Gott ist jemand, der vergöttert wird. Das ist dein Gott. Vergöttert hast angebetet. Und sobald du jemanden anderen anrufst im Gebet neben Allah Azza wa hast du dieses Gebot missachtet und es ist leider das, das das das wichtigste Gebot überhaupt und davon hängt dein Paradies ab weil wenn du stirbst ohne jemanden Allah beigesetzt zu haben wirst du ins Paradies gehen und wenn du stirbst während du Allah im Anders beigesetzt gehst du in die Hölle für immer das ist die das ist die das ist die zentrale Botschaft aller Propheten -Gebet. Und genau dagegen haben sie verstoßen, leider. Und deswegen hat er immer gesagt: "Hast du irgendwie das Gefühl, dass ich mich in der Kirche befinde oder was? Weil Jesus all die Sachen sagte, Sachen und die Menschen haben dann was anderes gemacht. Aber wenn wir das genauso machen würden, dann wären wir nicht besser. Dann wären wir nicht besser. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran Al-Karim وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنِ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ Saya in Surah Al-Ahzab, Surah 33, Vers 36 Es steht weder einem gläubigen Mann noch einer gläubigen Frau zu wenn Allah und sein Gesandter in einer Angelegenheit eine Entscheidung getroffen haben dass sie darin die Wahl haben Ähm Es gibt Haditha dengan Propheten SAW Also Das sind natürlich viele, aber es ist nur ein, ein klassisches Beispiel dazu Die sind nicht mutawatir, die sind Ahad Aber diese Haditha Danach hat die gesamte Ummah von Anfang des Islam bis heute Handel Zitlan Man will damit sagen, es gibt Haditha, die sind zwar Ahad Aber die sind gelten wie Mutawater Denn wenn alle danach gehandelt haben, dann ist man das ein Ijm'a. Und äh, zu diesem Beispiel gehört der berühmte Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, in dem er berichtet, dass der Prophet s.a.w. gesagt hat, innama al-A'malu binniyat. Das heißt, alle Taten werden mit Absichten begangen. Dieser berühmte Hadith ist der erste Hadith in Sahih al-Bukhari und anderen Büchern davon hängt jedes, jeder Gottesdienst ab. Jeder Gottesdienst. Wenn du nicht die richtige Absicht dazu hast, dann ist es kein Gottesdienst. Das war Allah subhanahu wa ta'ala. Einmal hinsichtlich, für wen du den Gottesdienst verrichtest, das wäre der Aqid-Aspekt. Und einmal hinsichtlich, welche Art Gottesdienst du verrichten möchtest, das wäre der Fiqh-Aspekt. Denn wenn du zwei Raka' betest, es kann ja alles sein. Es kann, ja, kann ja sein, das Gebet, das Fajr-Gebet, Es kann sein, es ist ein Sunna-Gebet vor dem ähm, Je nachdem, welche Absicht du fasst, während du das Gebet verrichtest. Jemand, der... Also vielleicht ein praktisches Beispiel dafür, wie gefährlich diese Auslegung ist. Jemand, der sagt, ich handle nur nach Motubat al-Hadithin. Äh, was macht denn mit dem folgenden Hadith? Der Prophet sagt, das ist nicht für die Leugen, aber die Frage ist, was ist die Konsequenz daraus? Der Prophet S.A.W. sagt im Hadith, La tunkahal mar'atu ala amatihah wala ala khaletihah. Das heißt, eine Frau, wenn du mit einer Frau verheiratet bist, darfst du weder gleichzeitig mit ihrer Tante väterlicherseits, noch mit ihrer Tante mütterlicherseits verheiratet sein. Wenn du in Hadith-Däugnis erlaubst du das. Das heißt, du erlaubst etwas, was Allah verboten hat. Das ist ein Beispiel von zahlreichen Beispielen. Ähm, diese diese Thematik ähm, natürlich muss man dazu sagen je mehr ein Muslim sich beschäftigt mit den Hadithen des Propheten صلى الله عليه und dieser Wissenschaft desto mehr Gewissheit erlangt er und deswegen ist auch wirklich immer der der Aspekt der Unwissenheit ist eine gefährliche Angelegenheit etwas worüber man sich nicht auskennt das beste die beste Heilung ist dass man sich darüber informiert wenn jemand Zweifel bekommt über etwas das beste ist er informiert sich darüber dadurch werden die Zweifel am besten beseitigt wenn ich weiß wie der Koran zu uns gekommen ist kann sein er bekommt Zweifel wenn ich weiß wie die Hadithe überliefert worden sind und ein Einblick nur ein Einblick sich verschafft in diese Wissenschaft in diese Wissenschaften, entschuldigung der der kann natürlich bestimmten Versuchungen dann nicht standhalten. Wenn dann jemand zu dir kommt und dir irgendeine Fitna in dein Herz setzt, dann wie willst du das beseitigen, wenn du dazu kein entsprechendes Wissen hast? Deswegen lautet die Empfehlung auf der einen Seite Wissen aneignen und auf der anderen Seite öffne deine Ohren nicht für jeden Menschen, sondern öffne deine Ohren für Leute, die du vertraust, wo du weißt, dass sie für dich Gutes wollen und wo du weißt, dass sie auch das Gute für dich wissen. Es gibt zahlreiche Beispiele, also die sind, die sind wirklich unzählig, ähm, dass das, das das Prinzip, ähm, dass man sich nur auf Mutterworte, Hadithe stützt, ähm, äh, ungültig ist und äh, gef äh, sehr gefährlich ist. Äh, Beispiel dafür ist, fangen wir mal ganz äh, äh, oben an: Wie viele Propheten hat Allah Subhanahu wa Taala uns geschickt? Zu Oma von Muhammad sallallahu alaihi عليه وسلم Kenapa nanti? Kenapa? es mewatir, seseahad, ahad, pengprofetat, macam, macam apa? Macam apa? Macam apa? Nanti. Alsa Profet Sallallahu Alaihi Wasallam beriheh gesek terus beriheh kini beriheh kini beriheh kini beriheh kini beriheh kini beriheh kini beriheh kini beriheh kini beriheh Wie viele Menschen hat er geschickt, um diesen Brief zu übermitteln? Ein, ein. Wie viele Briefe hat er geschickt? Ein einziges. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Als Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen offenbart hat, dass sie ab jetzt nicht mehr in Richtung Jerusalem beten sollen, sondern ab jetzt in Richtung Mekka beten sollen. Und die äh, manchen Muslimen sich in der sogenannten in, in der heutigen äh, Qiblatain-Moschee befanden. Die haben dort ein Gebet verrichtet. Und während des Gebetes, während sie im Gebet waren, kommt jemand und sagt ihnen, der Gesandte Allah, lasst euch verkünden, dass die Qibla ab jetzt in Richtung Mekka ist. Was haben die gemacht im Gebet? haben die gesagt Moment du bist ein Einziger erst bringst du noch fünf sechs sieben acht neun zehn andere Leute dann glauben wir dir erst stimmt nicht die haben sich im Gewirr gedreht 180 Grad gedreht und ab sofort in Richtung Makka gedreht als jemand und das also wie viele Beispiele gibt es davon zahlreich also lasse ich jetzt nicht mehr auch der Prophet صلى الله عليه in die verschiedenen Städte als Stadthalter hat er jeweils eine Person geschickt, ja, die dort, ähm, äh, wie Bürgermeister, oder Richter, äh, oder wie auch immer man nennen mag, fungiert hat. Insofern gibt es dafür äh, so viele Beispiele, dass sie sich nicht mehr zählen lassen und das Ergebnis der Leugnung wäre eigentlich Zerstörung der gesamten Religion. Ähm, und genau damit wir diese Zweifel ja aus dem Weg räumen, wie gesagt, empfehle ich, dass man sich auch beschäftigt mit mit den Wissenschaften der Hadithe. wir wissen, es gibt fünf Bedingungen, die uns den Gelehrten die Gelehrten aufgestellt haben, bei einem Hadith damit er sahih ist. Warum? Wir wollen man ja jeder von uns will nur handeln nach dem, was der Prophet auch gesagt hat, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. طيب dann sagte Abu Rahim Allah Taala Der Iman ist einer. Äh, dieser Satz, der befindet sich offensichtlich nicht in allen Ausgaben. Und dieser Satz ist auch ein bisschen seltsam, weil, ähm, also wenn er, wenn damit gemeint sein soll, ähm, der Iman von dir und von mir und von allen Menschen ist immer der gleiche äh, und von gleicher Qualität, äh, dann natürlich ist dieser Satz nicht, nicht, nicht richtig. Aber wahrscheinlich gehen wir davon aus, dass er eher den äh, vermeinten mit dem 140. Satz zusammen, oder dass dieser Satz also nicht zum ursprünglichen Text gehört. Denn der Autor sagt im 140. Satz, Und die Gläubigen sind in seinem Ursprung gleich. Der Unterschied erfolgt aufgrund von Angst und Furcht und wie stark jeder gegen seine Neigungen ankämpft und sich an das Vorrangige hält. Ähm, das heißt, die Gläubigen sind in seinem Ursprung gleich. Natürlich, weil die Gläubigen alle glauben an Allah, an seine Propheten, an was äh, sind seine Bücher, an die Engel, an den letzten Tag, an die göttliche Vorherbestimmung für alle glauben an die sechs Säulen. Aber der Unterschied sagt er, er folgt aufgrund von Angst und Furcht. Warum? Weil Angst und Furcht. Und alles teilt es immer. Wenn du Angst vor Allah hast und Furcht vor Allah hast, und Ehrfurcht vor Allah, dann darfst du ja. Äh, und je nachdem wie stark du deine Neigung äh, gegen deine Neigung angehst, Deine Neigung, was sind deine Neigungen? Deine Neigung sagt dir, zum Beispiel, die Neigung möchte, dass du alles isst, was dir schmeckt. Aber der Eman sagt dir, Moment, das ist Halal, das ist Haram. Die Neigung sagt dir, mach keinen Unterschied zwischen, zwischen der einen Frau und der anderen Frau. Aber der Eman sagt dir, Moment, diese Frau ist für mich Halal, diese Frau ist für mich Haram. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Neigung macht keinen Unterschied. Und sie drängt einen dazu, das Verbotene zu tun. Insofern wer dagegen ankämpft gegen seine Neigung wenn sie ihn zum schlechten aufruft, dann ist das Teil des Iman und darum unterscheiden sich natürlich die Gläubigen. Aber äh, wir dem auch selber der Satz wurde einiges gesagt, entscheidend ist für uns, dass der Iman äh, an Allah Subhanahu wa Ta'ala selbst nicht bei uns allen gleich ist. Bei dem einen ist der Iman an Allah Azza wa Jall schwach und deswegen schämt er sich nicht vor ihm. Und begeht hin und wieder eine Sünde. Beim anderen ist der Iman bei Allah subhanahu wa ta'ala so stark, dass er das Gefühl hat, dass Allah ihn gerade beobachtet. Und deswegen sagt er, ich kann jetzt nicht irgendeine Sünde bewegen. Es geht nicht, weil ich weiß, Allah schaut mich jetzt gerade an. Er macht sich diese Sache bewusst und ist sich dieser Sache bewusst. Und deswegen begeht er keine Sünde. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ich bin derjenige von euch, der sich vor Allah am meisten vorsieht und der am meisten Furcht vor Allah hat. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu der Stufe des Ihsan, dass du deinem Herrn dienst, als würdest du ihn sehen. Und er sagte, auch wenn du ihn nicht sehen kannst, aber er sieht dich. Ja, das ist die äh, höchste Stufe, ähm, dass man, äh, ist, der Mensch kann ja Der, der Mensch selbst, wenn er von einem anderen Menschen beobachtet würde, würde er viele seiner Sünden unterlassen. Viele seiner Sünden unterlassen. Wie steht es dann, wenn er sich bewusst macht, dass Allah ihn sieht? Oder, was auch hilft beim Unterlassen der Sünden, dass er sich bewusst macht, dass er niemals alleine ist. Dass immer die Engel Allahs bei ihm ebenfalls sind. Dann sagt der Autor, Allahumma im 141. Satz, der Imam ist, äh, entschuldigung, die Gläubigen sind alle die Auliya des Gnadenvollen. Der edelste bei Allah ist der Gehorsamste und der sich am meisten am Quran hält. Ähm, der Begriff, die Gläubigen sind alle Auliya. Auliya ist der Fluchalf von Wali und Wali kommt vom arabischen Wort Walaya und bedeutet das Gegenteil von Feindseligkeit. Das Gegenteil von Feindseligkeit. Das Gegenteil von Feindseligkeit ist was? Freundschaft. Aber nicht nur, sondern Walaya, das Verb Walaya bedeutet auch jemandem nahe sein. Deswegen wird es öfter übersetzt mit den nahestehenden Abbas. Kann es auch vielleicht im übertragenen Sinne auch sein, die auserwählten Abbas. Aber die Nahe Stehnaas kommt irgendwie dem Wort wohl am nächsten. Und gemeint ist, dass die gläubigen Menschen alle Allah Azawajal nahe stehen. Aber natürlich, wie nahe sie Allah stehen, hängt von ihrem Iman ab. Das heißt, genauso wie der Iman unterschiedlich stark ist, auch dementsprechend ist auch deine Nähe zu deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala, unterschiedlich entsprechend deines Glaubens um, und der Beweis dafür, dass alle Gläubigen Auliya von Allah sind, ist, dass Allah sagte: "Allahu Waliyul Ladin Amanu", dass Allah ist der Wali, das heißt der Nachstehende oder der Helfer, der Unterstützer derjenigen, die glauben. Okay, das ist der Beweis, dass Allah uns nachsteht. Dann stehen wir ihm auch nah. Also entscheidend ist ja, dass er uns nah steht, oder nicht? Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Gläubigen einander aulyah sind. Das heißt, die Gläubigen sind einander nahe. Oder sie unterstützen sich gegenseitig. Das ist eine Eigenschaft des Iman. Insofern gilt das für alle unsere, für alle Gläubigen, Menschen. Der gläubige Mensch ist aber nicht nur durch und durch ein Wali von Allah Azawajal, sondern der Mensch kann gleichzeitig Elemente des Wali verinnerlichen und auch Elemente des Gegenteils. Also genauso wie du gute Eigenschaften haben kannst und gleichzeitig negative Eigenschaften, Kannst du auch gleichzeitig Eigenschaften eines Muslims haben und Eigenschaften eines Kafirs haben, Eigenschaften eines Ehrlichen und Eigenschaften eines Heuchlers. Allah sagt zum Beispiel: "Wama yuminu aktharum billahi illa whum mushrikun." Das heißt, die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm dabei etwas beizuzählen. Also ist gleichzeitig Iman da und Schirk. Iman und Schirk kann miteinander unter Umständen zusammen sich im gläubigen Menschen befinden. Genau wie gesagt, haben Ehrlichkeit und Lüge, Ehrlichkeit und Heuchelei. All diese Eigenschaften können sich gleichzeitig im gläubigen Menschen befinden. Und wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es gibt Vier Eigenschaften, wenn sie sich in einem Menschen befinden, ist er ein Heuchler durch und durch. Und sollte sich in ihm nur eine einzige Eigenschaft befinden, dann befindet sich in ihm nur eine Eigenschaft der Heuchelei. Bis er sie wieder unterlässt. Er sagte, wenn er redet, lügt er. Wenn er ein Versprechen abgibt, bricht er es. Ähm, Entschuldigung, wenn er einen Vertrag eingeht, bricht er ihn. Wenn er etwas verspricht, hält er sich nicht daran. Und wenn er sich mit jemandem streitet, dann wird er unverschämt. Mit einer anderen Überlieferung heißt es, als auch eine weitere Eigenschaft, wenn ihm etwas anvertraut wird, dann betrügt er oder unterschlägt es jemand ja, vertraut dir zum Beispiel deine Goldkette an seine Goldkette an und hinterher sagt er du hast mir nichts gegeben das wäre eine äh, ein Problem und und ähm, der Prophet sagte sallallahu alaihi wasalam sagte auch in einem Hadith aus dem Höllenfeuer wird jeder austreten der in seinem Herzen auch nur Iman im Gewichte einer kleinen Ameise hat. Also fast nichts. Und das bedeutet ja gerade, dass das in in seinem Herzen Iman ist, aber auch viel anderer Schmutz sich darin bein, äh, befindet. Und der Prophet s.a.w. hat dadurch gesagt, in sich in dir der kleinste Teil des Iman befindet, so wirst du nicht zu den Menschen gehören, die auf immer und ewig in der Hölle bleiben werden. Diese Freundschaft Allah gegenüber oder dieses Nahestehen Allah gegenüber ist unterschiedlich äh, stark, wie gesagt haben. Und daraufhin weist ein Hadith in Sahil Bukhari Berifat von Abu Huraira an, Er sagt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam er hat, Allah ta'ala sagte, also ein, ein heiliger Hadith, ein Hadith Qudsi, Wer einem Wali von mir feindselig gesinnt ist, dem verkünde ich den Krieg. Und keiner nähert sich mir mehr und Und keiner nähert sich mir mehr, als durch diejenigen Dinge, die ich ihm auferlegt habe. Mein Diener nähert sich mir dann durch die freiwilligen Taten so lange, bis ich ihn liebe. Wenn ich ihn dann liebe, bin ich sein Gehör, mit dem er hört, sein Auge, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er greift sein Bein, mit dem er geht, und wenn er mich um etwas bittet, werde ich es ihm gewiss gewähren. Und wenn er bei mir Unterschlupf sucht, so werde ich ihm gewiss Unterschlupf gewähren. Und es gibt keine Sache, und es gibt keine Sache, die ich auf jeden Fall tun werde, bei der ich aber so zögere, wie wenn es darum geht, die Seele meines gläubigen Dieners abzuberufen. Er verabscheut den Tod und ich verabscheue es, ihn zu kränken. Durch diesen Hadith macht Allah subhanahu wa ta'ala uns klar, dass das Beste, was du machen kannst, an Taten, sind die Pflicht. Und danach kannst du auch die Stufe der Liebe erreichen. Und das geht durch freiwillige Taten. Und wie, wie, wie, je nachdem, welche Stufe der Liebe du erreichen möchtest, zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala, dementsprechend viele freiwillige Taten verrichtest Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, wie wir auch schon äh, gelesen haben, Und zwar, dass der Edelste bei Allah derjenige ist, der am gehorsamsten ist und derjenige ist, der dem Koran al-Karim am meisten folgt. Und das ist, wie gesagt, der Prophet, also das ist eine Aussage aus Allah im Qur'an, Allah sagt, Inna atfakum. Das heißt, der Edelste von euch bei Allah ist derjenige, der sich am meisten vor ihm vorsieht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, und das muss man sich vorstellen, das sagte er vor 1400 Jahren, er sagte, es gibt keinen Vorzug eines Arabers gegenüber einem Nichtaraber Und es gibt auch keinen Vorzug eines Nicht-Arabers gegen einen Araber. Und es gibt auch keinen Vorzug eines weißen Menschens gegenüber eines schwarzen. Und es gibt auch keinen Vorzug eines schwarzen Menschens gegenüber eines weißens, außer durch die Taqwa. Außer durch die Taqwa. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, alle Menschen sind von Adam und Adam ist aus Erde. Aus diesem Hadith Ajit, sih, dustafufit علينا sirusat wal saram. Iaikl shaat dia verses dia mengatakan bahawa tidak kira sama ada anda bangga dengan asal usul anda atau asal usul bangsawan anda, atau berdasarkan kekayaan anda, atau berdasarkan warna kulit anda, atau berdasarkan sesuatu yang lain, bahawa semua perkara ini, walaupun mereka mempunyai makna dalam hidup ini, tetapi mereka tidak akan mempunyai makna apabila kita keine Bedeutung, außer, dass du diese Dinge nutzen kannst auf dem Weg zu Allah subhanahu alaihi wa sallam. Also es ist ja keine Sünde, reich zu sein. Solange das Reichtum auf halal Art und Weise bekommen hast, ist ja keine Sünde. Nur, die Frage ist, was machst du damit? Du stammst ab vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ist gut, aber was machst du damit? Nutzt es aus, indem du sagst, ich stamme davon ab, also muss ich mir noch mehr Mühe geben, das Sunda des Propheten zu folgen. Denn die Leute sehen in mir einen Nachkommen des Propheten. Also sollen sie auch bei mir einen Nachkommen des Sunda des Propheten sehen. Das ist dann ein gutes Mittel, was es ist, zu Allah subhanahu wa ta'ala Dann sagt der Autor, rahimallah ta'ala, der Iman, ist der Glaube an Allah, seine Engel, Bücher, Gesandten, den letzten Tag, die Vorherbestimmung, das Gute und Schlechte davon, das Süße und Bittere davon, alles ist von Allah, tabarakat wa ta'ala. Ich denke, darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Das brauchen wir also nicht extra zu wiederholen. Dann sagt der Autor, rahimahallahu ta'ala, ähm, im 143, dass wir glauben an all dies, machen keinen Unterschied zwischen einen seiner Gesandten, Wir bestätigen alle und alles, was Sie überbrachten. Gemeint ist mit diesem Satz, als er sagte, wir machen keinen Unterschied zwischen eins seiner Gesandten. Das ist ja im Koran, Kareem, la nufarriqu bi na ahadim min rusudi. Die Unterscheidung zwischen den Gesandten ist von zweierlei Art. Das ist jetzt die zweierlei Art Geschichte, die man die erlaubt ist, ja? nicht die krankhafte, die ich erwähnt habe. Denn Allah hat beide Arten im Koran erwähnt. Man unterscheidet zwischen den Gesandten, indem man sagt zum Beispiel der eine Gesandte, manche Gesandten sind bei Allah besser und haben eine höhere Stufe als andere. Das hat Allah im Koran uns mitgeteilt. Allah hat gesagt, dass manche Propheten über den anderen stehen. Das ist wahr. Diese Art Unterscheidung müssen wir machen, weil Allah sie Aber wenn man meint mit Unterscheidung, das ist hier mit gemeint, und auch in der Ayat Ayah, wo ich vorhin zitiert habe, wenn man damit meint, ich unterscheide zwischen den Gesandten indem ich an manche von ihnen glaube und die anderen verleugne, dann sagen wir, nein, diese Art der Unterscheidung machen wir nicht. Und deswegen glauben wir an alle Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala zu den Menschen äh, geschickt hat und gesandt hat. Ähm, und dann ist auch, es ist auch für einen Muslim gar nicht möglich, an einen Propheten zu glauben, den Nächsten zu leugnen. Es geht nicht. Absolut unmöglich. Da stell dir mal vor, du sagst, ich glaube an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aber ich glaube nicht an Jesus. Wie soll das funktionieren? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam selbst hat über Jesus gesprochen. Er kommt vom Koran vor. Du kanst nicht an den Koran glauben, an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Botschaft, wenn du nicht an das, was er erwähnt hat. Und umgert genauso. Deswegen, der, der, der, der Christ streng genommen glaubt nicht an die, an die, an die Botschaft von Jesus alaihi wa sallam. Streng theologi und glaubt er nicht daran. Warum? Weil Jesus selbst hat zum Beispiel gesagt, es gibt einen Tag der Auferstehung. dann sagt er, ich glaube daran. Aber Jesus selbst hat auch gesagt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und dass man ihn nicht anbeten darf. Sie machen es aber trotzdem. Und Jesus hat auch gesagt, dass nach ihm ein Prophet kommen wird, der Mohammed heißt. Und diesen Teil glauben sie nicht. Das heißt, wie kann es sein, dass sie Einmal an ihn glauben, einmal nicht an ihn glauben. Das ist ein Widerspruch in sich. Insofern, streng genommen, glauben Sie weder an ihn, noch an Muhammad Sa'ala. Deswegen sagt Allah auch, das ist welches Geheimnis der Aussage Allahs im Koran, als Allah sagte, Mursalin". Das Volk der Ad hat die Gesandten geläubelt. Oder hat den Gesandten, die Gesandten der Lüge bezichtigt. Wie viele Gesandte kamen zum Volk der Ad? Ein einziger. Wie heißt er? Huh? Ha? Hud, Allah ist der Der Prophet Hud. Dieser Prophet, er wurde geleugnet von seinem Volk. Warum hat Allah aber gesagt, Ad hat die Gesandten geleugnet? Ja, weil sie sind eine, eine wie eine einzige Gemeinschaft. Du glaubst an Allah, du glaubst an keinen. Es geht nicht, dass du nur an einen. Wenn der eine den anderen ankündigt und der eine den, die Botschaft des vorigen bestätigt, wie willst du denn jetzt an ihn glauben? Nicht an das, was vorhin nachher war. Das funktioniert nicht. Und deswegen kann man auch nicht an den Koran teilweise glauben. Einer sagt, ich glaube nur an Surah 1 bis 70. Und die anderen glaube ich nicht an. Das funktioniert nicht. Deswegen, selbst wenn er nur einen Buchstaben leugnen würde aus dem Koran, würde es nicht funktionieren. Okay. Dann sagt der Autor Und, ähm, diejenigen von der Gemeinschaft Mohammed صلى الله عليه وسلم, die große Sünden begehen, bleiben nicht ewig im Feuer, wenn sie als Muwahhidun sterben. Äh, darüber haben wir auch äh, gesprochen, aber ich weise noch einmal darauf hin, dass wir glauben, dass die großen Sünden, die man begeht, Abhängig, äh, unabhängig äh, Entschuldigung abgesehen vom vom Schirk und vom Kufr natürlich ja das hat er auch gesagt wenn sie als muhidun sterben muhidun sie die als die den tauhid umgesetzt haben den ein Gott glauben an Allah Subhanahu wa ta'ala dass wenn jemand große sünden begeht er deswegen nicht für immer und ewig in der hölle bleiben wird das ist keine Verniedlichung der sache denn keiner von uns hält es auch nur einen einzigen augenblick in der nähe der hölle aus aber es geht hier darum Es ist schlimmer, eine Sache zu leugnen, wie Allah gesagt hat, als an alles zu glauben und eine große Sünde zu begehen. Versteht ihr? Weil das Leugnen der Offenbarung führt zum Kuffen. Aber eine große Sünde zu begehen, wie Alkohol zu trinken oder ähnliches, ist keine Sache, die zum Abfall vom Glauben direkt führt, kann direkt zum Glauben unglauben führen. Wenn man einen Sünde häufig begeht, kann es dazu führen, dass der Mensch Gott bewahre, manchmal wird schwach und dann sucht er nach Ausreden und findet, gibt es nicht doch jemand, der ihm das erlauben könnte und so weiter. Und das kann dann zur Leugnung tatsächlich führen. Aber an sich ist es keine Leugnung. Auch wenn er Tag und Nacht Zinsen verschlingt, ist er dadurch kein Ungläubiger. Wenn er aber sagt, Zinsen sind eigentlich doch nicht, ich glaube nicht, sie verboten sind. Ich habe so oft Zinsen gegessen oder zu mir genommen, uns nie was passiert. Ich glaube nicht, dass es wirklich so schlimm ist, Mister. Das wäre eine Katastrophe. Aber das passiert ja, wenn man sich an die Sünde gewöhnt. Im 146. Satz sagte, also <coughs> er hat hier noch erwähnt, ähm, diejenigen von der Gemeinschaft Mohammeds. Das hat keine, äh, was ist äh, die ungeheures lassen wir hier nicht zu. Das heißt also, es geht hier nicht um die Gemeinschaft von Mohammed. Nachfahren, sondern um alle Gemeinschaften. Also wir wissen nicht, dass dass die Gemeinschaften vor uns anders behandelt werden in dies äh, diesen Bezug. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat auch äh, bei den Hadithen, über den Tag der Auferstehung, was da geschieht, keinen Unterschied gemacht. Äh, die großen Sünden ähm, sind unterschiedlicher Art und unterschiedlich schlimm. Aber die Frage ist, wie viele sind sie? Und welche sind es? Das ist eine lange Diskussion unter den Gelehrten, ähm, manche sagen, die großen Sünden sind sieben, weil der Prophet in einem Hadith genau sieben erwähnt hat. Manche sagen, sie sind siebzehn. Andere sagen, es sind diejenigen Sünden, die in allen Gesetzen Allahs schon immer verboten waren, also seit Adam bis heute. Andere sagen, die, die großen Sünden sind diejenigen, ähm, wodurch man sein Vermögen, äh, weiß, wodurch das Vermögen weggenommen wird, also Diebstahl und so Ähnliches, oder äh, wodurch der eigene Körper angegriffen wird, wie zum Beispiel Mord. Äh, andere sagen, groß sind manche Sünden im Verhältnis zu den Sünden gleicher Art, die aber hierarchisch gesehen darunter liegen. Also stellt man vor, äh, jemand äh, Sina zum Beispiel, ist eine große Sünde zweifellos. Aber darunter liegt zum Beispiel, wenn jemand etwas bei einer Frau macht, das aber kein Sinner ist, aber trotzdem Haram ist, dann sagen sie, das ist das Verhältnis zwischen groß und klein. Andere sagen, niemand weiß, welche die großen Sünden genau sind. Es ist so unbekannt wie Leilat al-Qadr. Und manche sagen, es sind etwa 70 von der Zahl. Manche sagen, alles, was Allah verboten hat, ist eine große Sünde. Und eine der Ansichten, die viele Gelehrte als die stärkste Ansicht eingestuft haben, ist, dass sie gesagt haben, eine große Sünde ist jede jede Sünde, die äh, für die Allah subhanahu wa ta'ala eine Strafe im Diesseits oder im Jenseits angedroht hat. Sei es das Höllenfeuer, oder ein Fluch, oder der Zorn Allahs, azawajah. Äh, und natürlich kommt dazu noch hinzu, müssen wir auch hinzufügen, vielleicht, äh, wenn Allah und seine Gesamte etwas als große Sünde bezeichnet hat, dann ist es natürlich auch eine große Sünde. Aber deswegen, das versteht sich von selbst. Es geht darum, jetzt eine Regel zu finden, was als große Sünde be bezeichnet wird. Das ist äh, eine Aussage, die zurückgeführt wird auf Abdullah ibn Abbas, ibn Uyayna und Imam Ahmed Ahmad, äh, wie gesagt, das ist eine Ansicht, die viele Gelehrte vertreten haben. Ansonsten bei solchen Themen sollte man lieber auf denigen schauen, gegenüber denen man gesündigt hat, anstatt auf die Sünde selbst zu schauen. Denn äh, das Thema sollte einen nicht dazu bringen, dass er sagt, die Sünde ist klein gewesen, deswegen war sie nicht schlimm. Denn eine Sünde, das ist zweite, das ist eine dritte. Äh, viele kleine Sünden sind auch schlimm. Ja. Ähm, aber trotzdem Allah subhanahu ta'ala hat im Koran al-Karim den, den Unterschied gemacht zwischen großen Sünden und kleinen Sünden und der Nutzen aus dieser Thematik ist natürlich besonders, dass wenn jemand die großen Sünden meidet, dann wird Allah ihm die kleinen vergeben. Allah sagt إِنْ تَجْتَنِيبُوا كَبَاءِ رَمَةُونَ هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِ Also wenn ihr die großen Sünden, die wir euch verboten haben, meidet, werden sie euch auch die kleinen vergeben. Dann sagt der Autor, auch wenn sie sich Allah nicht reuevoll zugewandt, zugewendet haben, nachdem sie Allah wissend und glaubend getroffen haben. Gemeint ist damit, dass wenn du als Muslim stirbst, keine Taube gemacht hast oder einen großen Sünden, dann wirst du trotzdem vielleicht von Allah in seiner Barmherzigkeit aufgenommen werden. Das heißt, dann bist du entweder zwischen der Gerechtigkeit Allahs, die zu deiner Strafe führt, oder der Barmherzigkeit Allahs, die zu der Vergebung führt. Ansonsten, wer Tauber gemacht hat von seiner großen Sünde, so wird Allah also in dafür niemals bedanken. Sie unterliegen seinem Willen und seinem Rechtsspruch, wie wir gesagt haben. Wenn er will, vergibt er ihnen und verzeiht ihnen aus seiner Großzügigkeit entsprechend dem, was er also gesagt hat, Wahrlich, Allah wird es nicht vergeben, dass ihm Götter zur Seite gestellt werden, doch er vergibt das, was geringer ist, als dies, wem er will. Wer also stirbt, während er eine große Sünde begeht, hat Hoffnung auf Vergebung, bis auf eine einzige Sünde ist As-Shirk. Bei As-Shirk hat Allah Azzel, dir mitgeteilt, dass er dir nur vergeben wird, wenn du vor deinem Tod Taube gemacht hast. Und er bestraft, wen er will. Und wenn er will, bestraft er sie mit dem Feuer gemäß seiner Gerechtigkeit. Doch, dann holt er sie wieder heraus durch seine Gnade und der Fürsprache derjenigen, die aus der Gruppe der Gehorsam Fürsprache einlegen. Wir haben über dem Shafa'ah am Anfang schon gesprochen. Danach schickt er sie in sein Paradies. Dies ist so, weil Allah diejenigen schützt, die ihn kennen, die ihn erkennen. Er gemeint ist natürlich, die ihn erkennen, mit dem Tauhid erkennen und auch das praktisch umsetzen, nicht nur das, das reine Erkennen reicht nicht. Gemeint ist hier, das Erkennen gemäß der Tauhid. Dies ist so, weil Allah diejenigen schützt, die ihn erkennen und sie nicht wie diejenigen behandelt, die ihn nicht erkennen, diejenigen, die von seiner Rechtleitung abgewichen sind und seinen Schutz nicht erhalten. O Allah, O Beschützer des Islams und seiner Anhänger, festige uns als Muslime bis wir dich in diesem Zustand begegnen. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam. Mubarak ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala islima